Dr. Balog János ökológus, akadémikus professzor utazásai Második sorozat Uti beszámolók, uti jegyzetek 1977-es utazások Harmadik rész Új Kaledónia Találkozás egy ciklonnal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 de nem egyenesen Új-Kaledóniába, hanem előbb a tőle keletre fekvő három kora-szigetre. Itt az egyik kicsit elidőzött, levegőbe ragadván néhány tusat háztetőt, egy-két kisautót, azután szép-lassan megindult Új-Kaledónia felé. A mi gépünk még simán megérkezett, de utána az összes helyi járatot, főképpen a kisgépeket leállították.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 A most következő szám legyen egy kis ízelítő ebből a műsorból. Tó,